המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, וירא אותם והינם זועפים, וישאל את סריסי פרעה, אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופוטר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ויספר שר המשכים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפני, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה,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 יישא פרעה את ראשך, והשיבך על קניך, ונתת חוס פרעה ובידו, כמשפט הראשון אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך כאשר ייתב לך, עמדי חסד, והזכרתני אל פרעה,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 מכל מאכל פרעה מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו, שלושת הסלים, שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך,